die geeste van die hoogste lichtstreek, op die tiende van die tweede maand 1847. Laat ons eers na die hoogste lichtstreek gaan, om te sien wat er geestelike weesens daar gehuiswees word, en hoe hulle handel en wandel is. In hierdie streek bevind alleenlik volkome geeste hulleself, en maar net die soort wat vroeger mense op aarde was. Hierdie geeste geniet al een voordierende licht, wat op hierdie hoogte, word dit ook natuurlik gesien, nooit totaal donker nie. In die geestelike natuur is daar ononderbrooke dag, want hier die derde streek gee al die derde syber geestelike stadium aan, terwyl die tweede streek nog nie syber is nie, en dikwils aan vertroebeling blootgestel is. Maar dit is nog meer die geval in die eerste of die onderste lichtstreek, waarin goed en kwaad dier mekaar heen loop, omdat dit die eerste stadium is. Ons weet nou, dat die syberste geeste van hierdie aarde in die derde streek woon. Waarom en wat doen hulle daar? Geen enkele gees, al is hy ook hoeveel maak, wat van hierdie natuurlijke aarde in die geestelike oorgaan, kan dadelijk in die eindelike hemelrijk omhoog stuig nie, omdat daar iets vir sy volleindiging by om ontbreek, wat op die aarde achtergebleid het en wat maar in stikkies en biekies opgeneem kan word. Eers wanneer hy die laaste rest van dit, wat om eenmaal toebehoord het, veredel en vergeestlik in sy weese opgeneem het, kan hy hier die streek verlaat en die werklike eerste fase van die hemelreik ingaan. Die gees op sigself, as die oerbeginsel van die lewe uit my, het vir sy volleinding weliswaard niks van die aarde nodig nie. Maar, wat die vorm van die weese betref, is dit die siel, wat sy nog tot op die laaste atoom weer in haar vereenig, wat daar eens uit die volheid van my, haar vormende ideeën verleen het. Die gegevene bestaan uit eindeloose baie intelligentie deelkies, wat van by die sterwe van die mens nie in 'n oomlik vrygemaak kan word nie. Daar is dele van haar lichaam en spesifika, wat sy tydens haar lewe in en uit geasem het. Ook alles wat van haar lichaam afkomstig is, haar trane en ander afskydings van die lichaam, selfs haar kleding, haar behuising, Kortom, alles wat sy op die een of ander manier met haar kracht voortgebring en gedoen het, moet met die tijd, as te ware, as gelouter, psychische, specifiekum, dier die siel opgeneem word, so die geest dan in herself een totale beskouwing en hierder een duidelijke herinnering kan hee aan alles, wat daar met haar complete wees gebeer het, en hoe die julle lang weggeleik het, waar lang sy nou weer in die oereerste volkomenheid teruggekom het. Tot hierdie speciale herinnering sou die gees nie kan kom as hy nie alles in die psychiese wese opgeneem het wat oorspronkelijk tot sy weese behoord het en wat hy op een lang rondgang verwerf het nie. Daarom word ook gesê dat alle haare op ons hoof getel is en slechts diegene wat volgens my leer leef versamel. Wie echter anders handel, verstrooi. Daarom moet die gees nog een tyd lang wacht tot alles wat syne is in sy wese opgeneem is. Hoe erken die gees wat echter van hom is? Dit le in die ewige ordening besloote. Soos wat elke grasblankie precies weet om sy specifiekum uit die eindeloose mengelmoes van specifika te vind, nog naukeriger vind die gees dit wat aan hom behoort. Wat doen die gees in die tussentijd? Hy handel volgens die wette van die liefde en heers so in hierdie streek en bewerk dier sy teenwoordigheid en dier sy handeling volgens die liefde, dat hier die derde lichtstreek bestaan. Om te begin, berei en orden hy die weg vir diegene, wat as nieveling in hier die streek aankom, en weis hulle hylle plek aan en sê wat hylle moet doen. Ook beheer hy alle reiner in die onderste regioene, en onderrug hylle. En as daar wrijwings en onliste ontstaan, dan daal hy net soos hylle gelijke as vredestichter omlaag, en is dan energiek daar bezig. As daar geeste van ander jimmeligame hier aankom, dan ondersoek hy hulle en as hy vind dat hulle voldoen, lei hy hulle langs die goeie weg na die aarde en is dan aanwezig dier sy invloed met hulle verwekking. Hy help hierdie pas aangekome geeste op die weg, wat hulle lichamelik op die aarde moet gaan en dra dan ook sorg daarvoor, dat hulle ook die louteringsweg bewandel, wat hulle in een ander wereld besluit het om te gaan, om kind van God te word. En hierdie derde streek beweeg des eintlik die bekende sogenaamde beskermingsgeeste van die mense self. Maar hierdie rein geeste is geen al alleen heersers nie en kan dit ook nie wees nie, omdat hulle nog dikwels, om redes wat hierbo genoem was, die volledige kennis ontbreek. Daarom is daar bo en onder hulle steeds engele wat hierdie geeste altyd die korrekte aanwysings gee oor wat hulle te doen staan. Dit is hier in die derde streek een heerlijke paradijs vir geeste, want hylle het alles wat hylle hart in die liefde tot God maar vreegte kan gee. Dan is daar prachtige streke wat hulle hylle self echter volgens die gesteldheid van die geeste rig, want daar is elke gees die skepper van die grond waarop hy staan en van die omgeving waarin hy homself thuis voel. Hier die omgeving is rijk aan vruchte en aan alle dinge, Die gees geniek in reike mate van alles en hy honger na niks meer nie. En sien, juist te midde van die genietinge neem die geest dan langsamerhand alles op, wat nog van sy weese aan die aarde bly kleef het. En hier die vruchte en die omgewing word as het ware op een aanskoulike manier van die aarde opstuigend in hier die derde streek, psychiespecifiek gevorm en die gees herken hulle as van hom afkomstig. Noem hylle in sy erkenning op, en kom dan eers vanuit hierdie erkenning tot die aanskouwing van dit wat van hom is. Geniet ook daarvan, en neem dit volledig in sy weese op. As hy dit nou alles opgeneem het uit die aarde, en sy as het ware niks meer aan hom verskuldig is nie, dan eers het hy sy volledige vastheid bereik, en kan ter terver, verdere volleinding in die hemel opgeneem word. Daar kan echter ook geeste wees, wat nog baie wat aan hulle toebehoort op ander jimmel lichame het. Hulle stuig dan op na die sfeer van die werelde, waar hulle, of hulle vernaamste specifiek om vandaan kry, of waar hulle al voorien een lichaam geleef het, om ook daar te gaan afhaal wat aan hulle toebehoort. Maar dit is alles op die weg van die liefde, wat alleen die aantrekkende beginsel is. En dit alles moet uit vrye kese geskiet, waarbij elke gees daarna streef om te versamel wat van my is om dit dan vir my in sy groot liefde tot my volkome terug te bring